«Дорога! Я йду, йду, мамо!» «Не йди, не йди, сину!» Пішов, бо стелилася перед його очима ясна і далека. Кожні ворота минав, усі білі вікна. Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвіла, і квітами своїми сміялася до нього, він їх рвав і затикав у свій буйний волос. Кожна квітка кидала йому одну перлу під ноги, очі його веселі, а чоло ясне, як керничка при пільній дорозі. Аж людей спіткав. Вбиті по коліна в землю, вони в безтямній многості падали і здоймалися, чорними долонями стручували під щола і великими руками ловилися землі. Втома валила їх, вони душили за собою свої діти і ревіли з болю, здоймалися і падали. А ніч клала їх у сон як каменів одного коло одного, страшними лицями обернені до неба, як морем голов проти моря звізд. Земля стогнала під ударом їх серць, а вітер втік за гори. Він читав ті лиця і велику пісню бою на них. З їх губів злизав слова, щолів вичитав мислі, а серць висав почування. А як сонце родилося в крові і цілувало поміж довгі вії їх очі, то в його серці породилася пісня. Розпівалася в його душі, як буря, розколисалася, як мамене слово. І став сильний і гордий. Вітер нагнув днему всі квіти. Ступав своєю дорогою дальше. Вона як полотно під ним угиналася. Минав усі ворота, білі вікна помикали.